إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ونصيئة في أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقط قاطه ولا تموصن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النوم سنة الوابة بسم تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فلن دليم تكونا الله سبحانه وتعالى إذ سي لنا منذ صيد شاء تعجر الموئنا على مضالف أذنا منذ قيام نتموئنا Dhe falendërimi i takon Allahut subhanuhu te ala. Ai tani ngombra falënderoj për të për mirësinë e madhe që na bëri, që na udhëzoi në rrugën e tij, na hapi sytë të vërtetë, na bëri besimtar, na udhëzoi në sunetin e profetit i, sallallahu alejhi dhe sellem. Dhe lutim Allahun të madhëruar që mirësinë e ditnë na plotësojë derisa ta takojmë ta. Kjo është mirësia e Allahut, ja udhuron kujt të doja, kujt të doja dhe kush falenderoj ja ndomojë shton dhe kush më honë allohja azgjëson, nusë allohja në më dhurët në vefën e dhurës. Të ndërruar besintarët. Kjo ditë është i ditë gëzimi për besintarët. Dita e më bërimit një augurimi më dhështarët, të një prej shtrymëve të islamës, të agjerimit, dhe kjo është i ditë gëzimi për njën e dhe qanti, që allohja i më dhuruar në e nehtoj, dhe në mundoj, dhe në hapjë sytë, çenia tashohim të vërtetë ashtu si ç'është në bazë argumenteve të profetit sallallahu alajhi wasallam që i ka treguar qartë. Dhe kjo mesji e Allahut është ajo të dini adhuron kujt të dëshiroi ai, nuk është prej mirëtorëve tona, rasti gjuar si ston, por vetëm i sipër Allahu subhanahu wa taala po dojë Allahu në emer të tij, andaj bëhuni fanëndroruesi Allahu subhanahu wa taala tu harujtë mirësi që ka dhënë. Edhe nice. dijeni se në çdo shoqëri ata të cilët mbarën të vërtetën janë pak. Edhe shumica e njerëzve janë ata të cilët janë në të kotën. Edhe njerëzit e përgjithësi thjesht me parimin e shumicës të turmës. Dhe mendojnë se turma do të shfutoi. Dhe mendojnë sa e që edhe turma do të shfutoi. Edhe mendojnë thonë ku do ikin tas gjithë do ikin në hel. Por në të vërtetë profeti sallallaujhi t.s.a. ka treguar në hadith të saktë që nga çdo 1000 vetëm 1 do shfutoi. Nga çdo 1000 vetëm 1 do shfutoi, ku s'do në 999 janë për xhenem. Allahu na rruaj dhe xhanemit. Edhe fakti i madh është që njerëzit e anelpsojnë ligjin Allah. e Allahut. U ndjesë në urdhra të profetit sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye ata devihen në vërtetë, largohen të shkojnë tek e kota, knejë shejtanin, zemrën Allahun, çelin Ramazanin, e prishin xhirin kur nuk duhet prishur, e fillojnë ato kur nuk duhet filluar, e bëjnë baramin kur nuk duhet bër, gëzohen kur nuk kur nuk ka gëzim dhe hidhroh kur ka gëzim. Kjo është fakt i sipërta nusë Allah në më dhuruar në arruaj nga shdofati si dhe nga shdofitëne. Profetis son Allah i të senim, ka të reguar në hadithet të sakta, se islami një vërtet, i pasë, i, pas, i këlluar, është islami i pakët, është islami atyre të cilja të vujë ja në shdo shëqëri. Profetis son Allah i të senim ka thënë, inë në në në në në bëdë gëribën, ose e rrëtu gëribën keme bëdë, të vede, të tubë në në vërëpa. Thotë Tot çoba jeneri është për të huaj. Jeneri është për të huaj, për ata të cilët e ndjekin fenë, jo për shkak të turmës, jo për shkak të shumisë, por e ndjekin fenë, sepse dinë që kjo është ajo që ka thënë Allahu e me të të bërë të toksë. dhe sikur ta kuptonë ato digjit banor të tokës. Dhe u po them vëllaj, o vëllezër, fash Allahum, ata njerëz të cilët sot nuk bën banë me ne, ata e dinë shumë mirë që kjo është e vërteta. Ata e din shumir që profetis sa në mallin sem ka filluar gjerimin dhe ka mbjulluar të vetëm se në hëmë dhe nuk e ka filluar në kalendar dhe asu e ka filluar të të shikuar shtetët të tjera por e ka filluar në hëmë në të sine i shikon të në vendin e të kubanon të ose rëfti Ata e din shumir të lu i gjeje, por e kundushtoj me dini plot përndaj, mësër shqetsoj që ata nërgonë, mësër shqetsoj që ata nërgonë nga vërtetar Por t'jeni të gëzuar që Allah ju zgjodhi dhe ju bëri në këtë pakice, për çin e ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe gjenetësh të tu huaj. Tu huaj. huaj do të kenë pak, do t t pandi, kyush, rain, ta, zwartala, minisi, neve, të ketë në shumë pak me një shoqëritë të maut që këtu në shoqëta. Edhe ky është realiteti. Prandaj mezi mabi asgjë për ata, edhe t'jeni të gëzuar për të mirësitë të Allahut subhanallahu teala. Mos a bë kemi sinëve të mburrë mi. Por në bëj që ne ti në shtronë më shumë të vajtë, Në fa në dojnë më të më shumë që ne në ka për të huajt, Në shëshëria. Profetis Salë Allah, E selim, Islami ka këlluar i huajt, Edhe në të këlluar i huajt, Në një e trasmetim, Islami ka këlluar i huajt, Dhe nuk ka për të bërë këlluar i huajt, Dhe e sa të këlluar i huajt, Edhe thotë, Gjeneti, Tuba, është i memë në gjenet tas dinë se janë të mohuar të thjes zbotoni islamin kur prishën njerëz për të huaj në kohën kur të prishën njerëz. I do të janë dhe për të huaj në kohën kur të prishën njerëz. Shikoj se çfarë duke bërë sot ditë pas dite shikoj të sien duke u prishur muslimanëve. Shikoj edhe se para mi fund lloj bidatësh kishin futur dietë banë tyre. Lloj lloj bidatësh të re të sien një hipë që kishin futur dië edhe njezit gjënjë, nuk shesohen për to, i pi në zemë atë tyren, si shë pi në fungjerin ujnë, edhe pas taj, kur umëson zemë atë tyren dhe, tyre, dhe, um, dhe, dhe, dhe gjënë sunetin dhe sunetin nuk shumë, të nuk no? të shumë, tipon aset të shkateren. Bidatin nuk e gjutën të ri, edhe të se i së i vërët në vërtët njëri, kur se sunetin të timin e ka zëbatuar i tërgurë alëmaud dhe ka mësuar të njezë, e qënë të ri dhe nuk e zëbatuar i përre përru e kjo është vetëm se shka që gjunafe të tyre dhe kundështimi të tyre që bëjt me të vërtetës. Thotë profetit sënë Allah Tuba gjenet e shpërtuajt kur të prishë njërë. Më pasë për Tuba shpërtuajt kur të prishë njërë. Njetë ratë përdim, thotë. Tuba është për ata njërët të cilët të regulojnë, bëjnë regulime kur prishë njërë. Njetë ratë në tim, thotë. Tuba gjenet e shpër Për ata të cilët regulojnë kur prishen njerëzit, regulojnë prej sunetit tim, dhe më përfet dhe dhe kur prishen njerëzit. Tu uba është për ata të cilët regulojnë sunetit tim kur prishen njerëzit. Një i trasmetim, thot, pra të të të të të të të të të të të të të të të të rinjallin, sunetit tim basmeje dhe uamësojnë të robërve të Allahu, të të salonë e madhur në bëjë për tyre. Idhërështu, të kapen për, për Allahut, kur të të të të të të t edhe bepër në sunetin e profetës sënë Allah e Selem, kur njështë dhe shuaj në ta, shikojnë një gjendin të të shobbezër, edhe panenderoni Allah për të misi që u akazhen, edhe shtoni sa më shumë panenderim dhe ti, rëgulloni zemrë të uja, rëgulloni sinceritetin, sinceritetin të uja më pahun, që Allah zhjedh, bë, ju, ju me me të, zashë, që Allah, që të vënd, ju s'gjethë, dhe që bërë juve për rogë mërë të ti të dashu që të ti ka s'gjethër, mos haroni që Allah të ju s'hojnë të vë Pande falendorin ato të rregullon niyetet tuaja, Qallahu t'ju bëj përopërt të dashur. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, për tu huajt, ata janë njerëz të mirë, topaqë ndër shumë njerëz të këqij. Ata janë njerëz të mirë, topaqë ndër shumë njerëz të këqij. Ata të cilët i kundërshtoim janë më shumë sa ata që i bindmen. Shikon erëtetin. Ku shi kundërshton fak burabata të huaj, janë më shumë sa ata që i bindmen. Shumim të eqën e turmënë. Dhe kjo është u si Allah. Allah i madhëruar qësë monë të vërtetën e ka vendosët e pakita. O të kemë njënë fjetin khalilet, i nga nëbet fjetin këtë i otën bi idhni la, o Allah u mafë fa birim. E dhe sa e sa grupët vogla, kanë triumfuar dhe fituar nbi grupët më dha, dhe Allah është me turim parës. Grupet vogla. Grupet vogle e vogla janë ato që fitojnë. Grupet vogle e vogla ato që do hyn në xhenet nga çdo jemi vetëm një. Qoftë kush i kundërshton ata, janë më shumë se ata që u bindën, ata që u bindën më shumë pak. Në transmetin thotë, ata njerëzit që juç i urrejnë, janë më shumë se njerëzit që i do ata tuaj. Domethënë thojë, janë njerëz të cilët janë dhurryer në shoqëri. Shoqëria ata i urren, i largon, i shhat, i ofendon, i akuzon, sikurse më kusë, ka akuzuar profeti. Tha për profetët janë të çmendur, siç thonë edhe për tuaj. Thaan për profetët që u kontrollor, jo kanë ndër për tuaj. Prandaj vallallaj, kjo lloj gjej vetëm se cilësia e profetëve për cilën ne duhet gëzohemi, do të thonë domi vallallaj, unë dita e natë që Allahu nuk ka dhjellur ne, ai nuk ka bërë për tërë njerëzve. Profeti Sallallahu Alejhi Sallam ka thënë një hadith. Njerëzit më të dashur tek Allahu janë të, të huajt. Isha kush janë tuaj? Ta, ta profetës salatës janë, janë atas të të nga rëkuar me fenët tyre Do në ruajnë fenëtyre nga fitënët Do të i rinjallë, Allah, o ditën e gjykimit ta njerët Me rrisën, birin e me rrjëm e sallatës salatës salam Do në ta në konë në fundim Në konë në fundim A ta në konë në fundi kërë të vimë fitët e më dha Dhe o dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe kur presidentarët do ketë për atyrë se si do të hapshi fytyrat e tyre, tyre, tyre, tyre isha me dorën ti do të do të përgëzoi me me gradën e tyre në xhanet. Nusullallahu vei për tyre. Tregohet që Sufyanu Thauri i thotë besantarët e sunetit: "O ehli sunne, ju jeni të ju huaj para ndaj cilmë me një tjetër. Po ju jeni të huaj shoqërinë. Sufyanu Thauri thotë për kohën e tij, i cili ka vdekur para ditës 200 hidhrit. Po ju jeni të huaj ko ndo vetë rreth huaj në atë shoqëri që shoqëri më e mirë vallë çfarë mund të themi ne sonë kohën tonë në, në kohën e fitëve të vrah kur muslimani sot ka lënë prej fesë shumë pjesën më të madhe të fsyre atë që Allahu i madhuar ka qëjtur shirk ata sot e quajnë tohid atë që, që profeti themi ka qëjtur pidat ata sot e quajnë sunet atë që Allahu i madhuar se ka bë haram ata e quajnë haram atë që Allah subhanallahu te ka qëjtur të keq ata quajnë të mirë ata që Allah subhanallahu te ka dërguar ta afroin Ata që Allah subhanu e ta Kjër, në ka urryrë, ata e duhen. Subhanu Allah. Kjo e shërnë të edhi që në jetë të mësot. Kjo e shërnë të edhi, Allah i madhërua e ka urdhur pësindarët, ta duhen të urryrën të kodën, kurse ata e duhen të kodën dhe urryrën të vërtetën. Edhe gjëndje e tyre shumë e keqë, është për të ardhërën, e keqë vëllarë. Vëllarë e për të ardhërën keqë. Tërgo Edhe shikon e posufjani tili ishte nga zotërit e mekët, edhe ako mështë kishë në një një thëmë. Edhe kërë takojnë sahabët, i thonë sahabët, shpata ta Allah nuk kanë shkuar, të kutu, dhe shkuar. Dhe koha, e shkuar të kutukët, dhe të shkuar. Në mundë dhëtë kishim vraj për e kohët, pa kështë këtë u mirë. Edhe kërë gjëllë u Bekri, Abadiel Lanu, i thotë vëlezëve ti, musimash, dhëtë përste që i thimë shumë për zotërit e mekët. Për e ju të jum flisni çu bë sot i Mekës, ja, pra po pse fizike kaq ashtu, kishin për qëllim u bëti të afrohte që ai tyndën Islam. Tia fond të zemrën. Edhe kur e zgjoj profetit sallallahu alajhi taslem të thiat që u bëri shok veti, që kishin ufuor rrugë të Allahut dhe dhan çdo gjë të shtrenjtë pa mohu subhanallahu taala, ai thotë profeti për umbe glow better. Po ti të vlez të u jëm të mruar për teje, ta dish se ke dëmuar Allahut. Ati thollën çaj umbeve edhe shkonte te kte vlezë e tij te muhaxhi dhe ta apo te o vlezë ne zemojme ionta jo qashallahu po bani allah po bani allah por se nuk kam dashur urëzih juve edhe prej sa kam dhier dietarat qe kush dëshiroj mbanin vakt mes kush dëshiroj te knaq armiq te allah dhe te zemoj vlezëti ai ka zemoj allah subhanallahu taala dhe u do them o po them qe ta i ka zemuar te semtarat Sësa ata janë dashuruar më fagutit, janë dashuruar më basë qapirave, janë dashuruar më basë njërantove, janë dashuruar më basë munafikëve, më basë atyre të cilët duhet ta shkatërojnë për njësame. Edhe me këto dhe dashurie, ata proharën të kata, edhe urejnë mëzën të të të të duhet, duhet në të qika të murë allohu, edhe urejnë atyre të cilët ka urduro allohu që të duesh, dhe kjo është, vëllohu, më qenë, që të të të qenë qenë q E dhe rusë Allah në madhuruar të në ruaj nga qdo fitne, edhe apër i atyre të tili në dikit në vërtetën, dhe rego nga kota dhe nuk dikit të tërmën, tëpse tërmë është shumitë a e tila dë hyjnë në gjëhnem, rusë Allah në madhuruar të në ruaj nga qdo hëmje. Elhamdhe lalë, sëllatë, sëllatë, sëllamu anë rasulillah u ala alihi u sahmme po i gjmarim. Nuk kam dëshit zjatën shumë, më shumë se kaxë. Po tjeshtë, Kjo është që përkujtim për mua dhe për ju o dhejtës, që ne të ndihem vetën kërnar për këse mëjësi që në ka dhe në Allah, edhe mos ndihem i të përstruar që Allah i më dhuruar në ka ndarë për i tyre, për ku dhe ndihem i kërnar që përstvatojmë sunetin e profetit sallallallisallem, edhe po ndihem rrugur në pasër, të që në duhet të ndihem njërtit edhe energuar për i saj, edhe po o themë, Pojqese okay, se ne do, durejme, do të durojnë dhe të të tregomit të debojnë shumë me kalimin e vite, ata do vinë të këne dhe ne nuk do shkëm të këta, inshallah. Ata do vinë të këne dhe nuk, ne nuk do shkëm ata, po, të këta, inshallah. Pojqese se ne që ndojmë të nuk të vërte, dhe lu sa vëllohu nga forcojnë, dhe në deke nuk të vërte, dhe në shtojnë mjë sinët i dresa të të të kojnë të tharë. Tregohet në i për djetarëve të hershëm, e si Një cili ka jetuar para afër njëmi vjetës. Të regoj një gjendje në kohën e ti. Që në kohën e ti të saj huaj kështë një slami dhe vërteva. Edhe bëj kërastimin sot dhe ti një të i me. Thot, ehme dhe më në asë me në më tëki, e në më tëki. Thot, unë kam më rritur një kohët, kam kapur një kohët, në të cilin një slami ishte bëri huaj. Në gojit bërë njëmi vjetës. Sigurisht e kishte filluar në qellim varf kur filloi huaj. Edhe vërteta në atë kohë ishte bërë huaj, sigurisht se ishte kishte në qellim farës. Fot, e tregon pastaj gjendjes si ishin njerëzit. Parë njerëz ku shen, janë? Janë ose dietarë ose autodrosit. Këto janë dy grupet e njerëzve të cilët drejtojnë fenë në njerëz. Fot, nëse ti do drejtohesh tek ndonjë dietar, do ta djesh atë fot të, të zhytur në fitën e të, të devijuart. Të dashuruar mbasdnya, të, të dashuruar mbas karrikës dhe postës. Edhe nëse ti do të shkosh në një adhuruar, do ta gjesh ato të ignorant ndaj adhurimit të tij, e ka mashtruar iblisi, ai do të thotë një nga elementat e adhurimit, pra se verbijesh kjo të gatë mund larë të adhurimit. Edhe shumica e njerëzve thotë janë tribuna dhënë për të mashtruar. Ky është porstremi i njerëzve më të zgjedhur të kohës, Ahmed ibn Aws men Antaqit. Vall, çfarë mund të themin ne për këtë sot? Sa i huaj është Islami. Kur ai thotë për dietarën e kostit, çfarë kemi ne për dietarën po orxullarën e koston sot? Kur ai thotë për dietarën e orxullarën e kostit, që adopton se do të shpërndajë brethyrë do ta djesh sot që ai do të është karën në pitën e të dashuruar mos dija. Allahu e fosh. Shikojërdetin sot. Dhe krahasojmë atë që thotë ai se që për ta parë që i përputhet madje edhe tek kalonat është shumë gratë. Në gjithë kjo, por të kuptuar ovllëse që e vërteta nuk është të turma, por është aty te paqisa të cilën e ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu Allah i madhëruar na ka dhëngur në Kur'an dhe na ka dhënë një porosi që ta mbajmë mbas vetesh. Fot yeu ja alladhina amun. Me ertëdë në komandini për sofiyet e lobi kom. O ju që i keni besuar, nëse ndonjëri për ju ose kush për ju lëgohë dhe e lefe në Allahut, Allahut do s'il një popullë tjetër. Në më thënë Allah, Allahut nuk kanë u e për në në. Do s'il një popullë tjetër. Fesohë dhe e e t'il lau të këmën, një hibbu më e hibbune, i doa ta Allahut dhe i doa në ta Allahut. Në më thënë që janë ta? Janë e dhliatë Allahut. Ta e e u liatë Allahut dhe s'ilët i doa Allahut subhanu wa ta'ala. Edhillë t'ina në mu'minin, janë të nënshëtru a'izzatin 'ala al-kafin ya ja, kana la muztasentar. Krahtoven ton do buje. A je i bu do desentar dhe, dhe asme muztasata po she kundërta e faj. Ju xajin turë vi sebilillah, lutson rrugn Allahut. Wala ya khafun el-awmat el-naj. Dhe nuk sheson për qortimin as kujt. Nuk sheson për qortimin as kujt. Kjo tregon kjo tregon me nga Allahu subhanahu wa taala që statos të jesh në dashurinë të, të, dashu të Allahut sapo piqorto njerëzit, ka do njerëz të poshtuar të njerëzit, sepse kshu kanë qenë njerëz më dashur te Allah se profetët e tij. I kanë luftuar, i kanë shajë, i kanë ofenduar, i kanë avizuar, ka në shpinë kundëtyr, nuk kanë nëgjë pavarësisht. Edhe Allah subhanahu taala fund pari ka bërë ta triumfator, tek e vërteta. Sepse vërtet do të triumfoj, por e vërtetë do durim, do devotshmëri, do durim edhe do devotshmëri, me durim edhe me devotshmëri do triumfoj për të do dë vjet lart edhe do porështrojë të kota dhe ata që ndikin kota dhe kjo është fitore dhe jasë, mëse fitore a heretit njënë gjenet e dhe larta atje të të tupa, atje në në një në tupës, lusë allohë në madhuruar të në bashkoj të qizëve në në një në ksepe me madhështore, edhe në bëjë për të qizëve prej atyre njështë që janë të vuaj, lusë allohë në madhuruar të në bëjë për atyre që regullojnë njëtë tona, reg ku së Allahu Suhanu wa ta'ala në përsenet të të, të të të vërtet, dhe i së të takoj më të, në dhe së të fundi i uroj të, të gjithë gëzuar fesën e bëramit, Allahu a përnof të gjithë punë të mira, një farë gjënafët, në mështë Allahu Shrejt.